Спиняється тим часом думками, коли гриться, питає себе: Звінчаються вони в осені, як заповідав їй він? Чи буде ще далі чекати? За косні упаде, будеш у моїй хаті, сказав він їй, своїми устами, і вона йому вірить. Йому одному на всьому світі він, оки вода, не скаже їй більше, як він сам. Він своїм голосом і своїми устами, якими цілував. «Ти тут хочеш кидати вінок?» – обзивається нараз голос Маври і перебиває раптом ледь її думок. «Не тут!» – відповідає знеходя молода дівчина і відвертається немило вражена циганкою, що перебила її думки. «Не тут, доньці, не тут!» – підмовляє Мавра. «Бо а де тут у водівер?» І він не дасть добре вінкові поплести. Все буде одним у тім місці крутити. Іди трохи далі, такий вінок, згадавши свого милого, чи побереться саї осень, чи ні. Поберемося, поберемося, відкидає Тетяна згордо і додає роздразнено. Кину вінок, де схочу. І з тими словами відступаю від циганки на кілька кроків. Хотіла вінок кинути ніким не спостережена, сама однісіння, яка тим часом Мавра не дає. «Кидай, де хочеш, Донцю, кидай, де хочеш, – скаже, приміряючи Мавра, та при те не рушається з місця. Все подразнило ще більше уперту удачу дівчини, що не зносила над собою ніякої власті, і вона відступила від циганки далі. Ще недалеко відступила, коли він раз щось відтручує, невідомої сили назад на те саме місце. Вона вернула і зняла з голови вінок далі, не отворивши устні на одне слово, кинула вінок з цієї сили коло каменю в воду. Вінок закрутився сильно і попливши кілька хвилин кругом по тихій воді почав немов керований невідомою силою в під блискучу поверхні і ледве замітно вперед, недалеко. Тетяна стояла на березі, похилившись з очима широко отвореними, і не рухалася ні на волосок. Ззаду за неї чигала вдвоє зігнена циганка, важка хвиля мовчання. О! скричала нараз Тетяна і з переляком на руки. Саме до середини доплив її вінок як тут захопив його вихр. Крутив ним якусь хвилину на однім місці, грався, коли нараз потягнуло його щось у глибінь. І Тетяна не побачила його більше. Мовчки обернула вона своє, побілігла й до старої циганки, що й собі витріщилася без руху тривожними очима в воду. Тепер поглянула поважно на дівчину. «Не посватай тебе сеї осені, твій хлопець!» Обізвалася врешті, не надумаючись. «Не посватає!» Тетяна відвернулася. «Ова!» Сказала лише гордо і повела спущеними очима по воді. «Ова!» Кажеш донцю. Спитала з яким явним докором Мавра. «Ова!» – відповіла як перша горда дівчина, мов не своїм же голосом, і, відвернувшись від води, відійшла. Знов минув якийсь час. Настка пішла з своїми родичами на прощу у далекі сторони і не попрощалася з горіцями. Їй боліло серце, що він майже ціле оце літо занедбував її, навідуючись лише рідко до неї. Та не показувала вона йому свого жалю, аж дала терпливо, доки не звернеться знов сам до неї, як уже не раз бувало давніше, коли його ще-небудь розлучало з нею. Щоб досі могла ще яка інша дівчина зайняти, їй не приходило досі на думку, Звичайно, бувалася досі сама його чудна неспокійна вдача, що брала над ним верх або віддаляла з хати на якийсь час.